Svá svaté evangelie podle Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům, nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit syna s otcem, celou s matkou a s nachustkyní. Lidé z vlastní rodiny se člověkem z nepřátelí. Kdo miluje otce nebo matku víc než líbne, není mě hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc než líbne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásaduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho. Kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijíma. a kdo mne přijíma přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok. Kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý. Kdo podá třeba jen číši studené vody, je tomu z těchto nepatrných, protože je to můj účetník, Amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Když Ježíš skončil toto poučování svých dvanácti učetníků, že o tamtu dál, aby učil a kázal po tamějších městech. Slyšeli jsme slovo Boží. V prvním čtení byl Izajáš přiznával Bohu jeho práva a připomíná lidu povinnosti stanovené smlouvou ze Synaje. Půžijá k tomu tyto slova. Slyšte hospodinovo slovo. Máme naslouchat Božímu slovu. Dokonce pokračuje, poslechněte příkaz našeho Boha. Co nám Bůh přikazuje? Bohoslužba a život nesmí být protikladu, ukazuje prok Izajáš. A dává velký důraz na obrácení srdce. Píše, přestante jednat zle. Učte se jednat dobře. Hledejte spravedlnost, Přispějte utlačenému. Obrácení srdce je základní podmínkou k tomu, aby smlouva mezi Bohem a jeho lidem opravdu platila. Srdce je základ. Bůh nás přece bere vážně. Bůh hřišníka neodmítá. Když člověk neco dělá špatného, on neřekne ti Ale zve ho k sobě, aby se vrátil, obrátil. Lid si tedy může vybrat. Bůh mu nabízí záchranu, ale člověk ji také může odmítnout. Věřit Boha, čili příjemu dát víry, který nám On nabízí, je zlažitosti srdce. Protože Bůh nás miluje jako první a neustále. Vždycky to tak bude. Bůh je Otec. Milovat je něco celá konkrétního. Milovat Boha neznamená omezit se na niční citové projevy. O tom dnes vypráví Evangelium podle Matouše. Ježíš říká, kdo miluje Otce nebo Matku víc než líbne, není mě hoden. Co je tím víc? Co to značí víc? Dodáva, kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě. Pro Ježíše, nalezne ho. Nic nemůže člověku bránit, aby následovat Krista. Ani hřích. Ačkoliv to může způsobit utrpení a vyvolat ostečky, jak říká Ježíš do i v jeho rodině. Křesťan má vzít úvahu také nedorozumění a nepochopení ze strany blízkých. Abychom to správně pochopili, je důležité zmínit náš cíl. Opět si to připomenout. Kam putujeme? Proč jsme tady? Cílem není neprožívat odanost a vědnost v rodinných stazích. Buďme rádi za rodinu, že máme někoho, který se za nás modlí a pomáhá. Ale dát přednost v požadavku následování Krista a lásky, to je to víc. Následovat Krista a jeho lásku, nechat se, Vést, zamilovat. Děkuji, pane, že si mě zavolal, abych kráčel vedle tebe, abych byl tvůj. Díky, pane, že máš ve mně znovu důvěru a povolal mě, abych změnil život, abych přešel od formálnosti k obradového lásce k tobě a k blížnímu. Amen.